Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Most pedig elmondom, hogy én mit gondolok éppen. Ma 2016. március 16-án, szerdán, 6 perccel fél kilenc után... Igyekszem elválasztani a fontos a fontos talantól, nem biztos, hogy sikerül, ha közben meg akarnak akasztani, annyira nem gondoltam át a mondandómat, hogy ne tudnék önöknek helybiztosítani. biztosítani. 0670 és 0670 First of all a tegyem meg, hogy gratuláljak a Sáu alkotójának, hogy mi alapján dönt a kulturális kormányzat, hogy kinek ad kosudíjat, kinek nem, ez nem tudok hozzászólni. Edény Mátyásnak a megnyilatkozását a televízióban nem láttam, kommentárt hozzáfűzni nem akarok. Két kommentárt fűznék ehhez a kosudíhoz és mindahhoz, ami mögötte van minimálisan se érinti a show fiát, mint filmet, és itt szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy az én fejemben és az én megnyilatkozásomban lassan, de biztosan a saufia, mint film, és a saufia alkotóinak viselkedése elválik egymástól, és én a magam részéről ma 2016. március 16-án szerdán fél kilenc után két percet úgy gondolom, hogy a show fiával és nem az alkotóival tartok. Számomra diszonáns volt Rödi Géza fején, ami ott volt. Én azt jelmeznek vélem. Ehhez képest statisztának vélem megjelenésüket a kosottéri tüntetésen. Viával VA szemben én úgy gondolom, Györögött. Jó reggel itt a hegyi, és a tilost hallgatva hallottam, hogy állítólag szóba kerültem az önműsorában. Nem szóba került, olvastam azt, amit írt a, a Facebookon. Nem tudom, érdekes hogy még egyáltalán a téma? Vagy? Természetesen figyelök. Jó. Engem ebben a dologban egy dolog érdekel, pontosan kettő, hogy meddig szabadság a szabadság, és mit szabad mondani, és mit nem. Én annak vagyok a híve, hogy hogy nincsenek tabu témák, nem lehetnek tabu témák, a modort lehet megválasztani, de nem hiszek abban, hogy, hogy letiltással, betiltással bármire lehet menni. Ettől függetlenül bármilyen médium megválogathatja, hogy kivel dolgozik együtt, ebben szabadsága van, de hogyha ahhoz egy döntés, vagy hogyha egy döntés... Előké. Jó, menjünk, lép, lépj, lépjünk egy pár lépéssel hátrébb. Beszéljünk mindazok számára, akik nem teljesen világosan látják, hogy miről van szó, a Hont és Hanna műsorában bakes Tibornak volt egy okfejtése, amely okfejtéssel olyan módon nem értett egyet a Tilos Rádió kuratórium, hogy egy olyan döntést hozott, hogy letiltja, aztán pedig egy ilyen időszakos eltiltás született, amit én nehezen értelmezek, de én nem is tartozom a Tilos Rádió boldogítók közé. Én azt kérdezem, hogy valójában, az ön megnyilvánulása ezt a viszonyrendszert, ami a Tilos Rádiót, mint olyat és annak készítőit, azoknak műsorait illeti, az hogyan viszonyul egymáshoz békeidőben? Tehát most még nincsen kontés, han a adás. Hogyan viszonyul hozzá békeidőben? Egy olyan térben, ahol van egy NMHH, amely NMHH épp úgy biztosít frekvenciát a Tilos Rádiónak, mint ahogy megbüntetheti olyan műsoráért, amelyen úgy gondolja, hogy szembe med a média törvény különböző paragrafusaival Figyelek. Az én viszonyom, egyrészt én hallgatom a Tiros Rádiót, mint bármi más közösségi rádiót, én magam is készítek műsorokat a magunk közösségi rádiójában, és tagja vagyok a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének így, tehát érdekel az, hogy mi történik ebben a térben. Én magam azt gondolom, hogy úgy kell rádiózni, hogy a, a saját magam által, véljét vagy valósnak tartott uh, gondolatok mentén és elvek mentén képes legyek arra, hogy lehetőségek szerint egy-egy témakört minél szélesebben körbe tudjak járni, egyrészt. Másrészt viszont uh, nem hiszem, hogy uh, az a megoldás, hogy öncenzurát alkalmazok bármilyen tekintetben. Tehát azért, mert egy NNHH uh, figyelhet vagy uh, büntethet Azért szerintem nincs értelme, vagy, vagy teljesen kontraproduktív az, hogy én elkezdjem magamat úgymond visszafelé, fékezni, hogy na akkor most erről nem beszél. Jó, de ez egy fontos kérdés, hogy a szóló, szólásszabadság és az őrült beszéd, most nem azt mondtam, hogy a bakács őrült beszédet mond, de most szándékosan sarkítom, azoknak a viszonyát ön hogyan szabályozza, hiszen hogyha a gyerekével lemegy az utcára, és a gyerekének nem tetszik, ami a kirakatban van, nem biztos, hogy pártolja őt azon tevékenységben, hogy a kirakat kiritizálási szabadságában odáig mehet, hogy bedobja azt kővel. való. De azért, mint mondjuk a nevelés nem vennem ide, nagyon egyszerű. A szólásszabadsága szerintem az egyik legfontosabb szabadságjogunk. Ezt nem korlátozhatjuk. Ha ezt bárki elkezdi korlátozni... A... De egy olyan emberrel beszél konkrétan, akinek a szólásszabadságát, bírósági ítélet korlátozta Ez egy másik kérdés. És az... Igen, csak az a kérdés, hogy az ember az egyéni félelmével már azt követően, hogy megbűnhődött, mit tegyen? illetve mit csináljon az az intézmény, amely egyébként egy műsora miatt nem akar megbűnhödni, mert az a, én értem azt, amit ön mond, és én a mai hangulatomban hajlandó is vagyok felszállni arról a repülőgépre, amin ön ül, de akkor tisztában kell lennie azzal, hogy az a rádió, az a tévé, ahol mi dolgozunk, az lehet, hogy egy évet él meg, és lehet, hogy egy órat. Abban a világban, ahol az internet már ilyen szinten elérhető, ahogy most, és tegyük hozzá, hogy én is interneten hallgatom a rádiók nagy részét mert sokkal kényelmesebb. Uh, abban a világban az, hogy én honnan adok jól beszél, ez egy olyan különbség, amelynek most az összes jogi feltételével nem vagyok tisztában, tehát nem is fogok elveszni benne, de az internet szabadsága ma lényegesen nagyobb, mint az elektronikus médiai. a kérdés az a kérdés az, hogy ebből mi következik Erről az következik, hogy ha én elkezdem magamat visszafelé szabályozni egy olyan rendszerben, ahol maga a rendszer nem követő. és ahol maga a jogszabály sem biztos, hogy ma ugyanaz, mint holnap, és ráadásul erről nem is biztos, hogy engem tájékoztatnak, hogy bármi változott, akkor, akkor egyszerűen nem tudom, hogy hol van az a határ, mert ez a határ képlékeny. Jó, de a törvény nem ismeretlen, nem, nem ment eseti önt a szakciók Tök... alól, ez pedig erre is vonatkozik. Ez tökéletesen igaz. De hogyha egy törvény, vagy hogyha egy szabályozás gumiból van már, pedig az nmh nak a szabályozása... Nincs, nincs. Tehát itt, itt, itt fogunk, itt, itt, itt, itt, itt válik el az út, hogy az, hogy önnek nem tetszik az NMHH-szabályozása, azt én megértem, még az is lehetséges, hogy egyetértünk, de önmagában abból a tényből adódóan, hogy önnek nem tetszik, az még nem gumiszabályozás. Uh... Ha nem beszélünk tényekről, akkor, akkor... De nem tényekről beszélünk, azt mondom, hogy ez nem gumiszabályozás. Tehát az, igenis, az a igenis konkrét tételek, amelyekkel egyébként azon a módon, ahogy a tilos rádióval szemben felléphetett volna, látja, ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogy vajon a tilos rádió miért nem élt az önfeljelentés lehetőségével? Tudja, hogy én hányszor éltem az önfeljelentés lehetőségével? Megmondom önnek. Kétszer. Mind a kettőnek a levelezését őrszöm. De most nem gondoltam ezzel előjönni, ha másért nem azért, mert ro roppant szerény hangulaton van, tehát nem gondolok magammal foglalkozni, de én kétszer feljelentettem magam, hozzátéve, hogy abban a rádióban is tettem ezt, ahol most vagyok, és ahol a tulajdonos azt mondta, aki nem egy buta ember, kicsit anortodox, de butának nem mondható, hogy biztos, hogy jó lesz-e, ha én felhívom saját magamra ezáltal a rádióra figyelmet, és én eldöntöttem, igen, és ő ezügyben nem állt ellen Kérdezem öntől. Miért nem él ön, vagy a Tilos Rádió hivatalosan az ön uh, beleértve, hogy jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a médiatanács egyébként napirendre tűzi ezt az orinózós műsort, függetlenül attól látja, ez a központi kérdés az én számomra. De miért kéne magamat, akkor most valamit tisztázunk, miért kéne magamat feljelenteni, ha az én meggyőződésem szerint én nem követtem el semmit. Tehát, hogyha én most azért mondom, hogy próbáljunk valami tény vonalán haladni, mert különben szerintem szép fogunk csúszni, hogyha én mondjuk készítek egy műsort, és itt kanyarodjunk vissza a bakácshoz. És abban a műsorban mondjuk én tárgyalom azt, hogy vajon Orbán Viktornak a származása milyen vagy milyen nem, bármilyen kontextusban, de mondjuk abban, amiben a bakács tárgyalta, egyébként zárjában teszem hozzá vitatható, és vitatandó is az, hogy ő ezt hogyan találta. De hogyha én azt gondolom, hogy az én elveimmel ez működik, akkor miért kéne magamat feljelenteni, de ettől még megtehetem. Amire én azt mondtam, hogy az nmh nak a szabályozás, a visszabályozás és ebben az országban a szabályozások javarésze egyébként e, nem biztos, hogy egy olyan jogi keretrendszerben működik, ahol az egyes jogszabályok kiegészítik és egymással épülnek, hanem... E, Hát néha olyan átszedések vannak, vagy néha olyan lukok, amivel szerintem egy normális jobb követő állampolgár nem tud mit kezdeni. Én azért mondtam azt, hogy számos lehetőség van arra, hogyha az ember a hangját akarja hallatni, akkor, akkor azt használja mondjuk az interneten, mert nem kötelező ennek a fajta törvénykezésnek megfelelni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a tilosrádiót követettel szerintem hibát, hogy akkor, amikor a Bakács megcsinálta a műsorát, és ez valószínűleg egy ilyen piros uh, policy, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam magyarul, uh, hogy nem tette meg azt, hogy mivel ez egy élőadás beültet valaki oda, és elkezdi ezt vele vitatni ott. Vagy hogyha ott akkor nem tette ezt meg, akkor egy következő élő műsorában nem tette volna ugyanezt meg, akár a Bakácsot meghívva, és kifejtetve vele ezt, és akár szembesít azzal, hogy ez akár is. Rendben van, tudomásul veszem, hogy azt, amit én mondtam, az egy fontos dolog volt, de nem az ő logikájából fakadt, tehát azt később vetem föl, avval most visszalépek. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit ön mond, az egyszerre val praktikus észjárásra és egyszerre állnaivításra. Az, hogyha valaki valamit elkövet... Ami egyébként szembe megy a morállal, felejtsük tehát el a törvényeket. Majd azt követően elkezdünk vele beszélgetni. Lehetséges, hogy Platon az erdőben így beszélgetett a tanítványaival, de az élet általában úgy szokott eljárni, hogy hamarabb alkalmaz szankciót nem törvényi módon, hanem egyszerűen mondjuk pofák vágják az embert egy téren, és csak utána mondják neki azt, hogy nem beszélünk veled. És e tekintetben, amit ön felvet, egy olyan értelmiségi etosz, aminek én nagy híve vagyok, de annak a gyakorlása, azért számos praktikus elemet nehezen tudna beiktatni. Jó, most akkor hagyjálják ide valami példát, ami, ami számos ember véletni fog, de... Tehát, hogy csak értse az, hogyha... Jó, oké, figyelek. Uh, van a bbc egy Hartók nevű uh, műsorai. Nincsenek tabu témák. És addig beszélik, és addig tartják műsoron, és addig fognak azon vitatkozni, amíg nem... Beszélték úgy ki és úgy a témát, hogy, hogy. De arra emlékszik, hogy a Hartókban volt-e olyan elem, ahol egyébként egy olyan széles értelemben vett pisit átlépett a riportalany, aminek kapcsán egyébként a riporter nem mondta azt, hogy most ő ezt azért folytatja, csak csupán, mert egyébként ez a műsornak a címe, és neki nem áll módjában felállni. Ön ilyet tapasztalt valaha is? Hogy Sőt, én azt tapasztalom a hártókban, hogyha, hogyha az egyik, bármelyik a kerekasztalnál ülő nem píszi, vagy indulatos, vagy bármilyen szinten tagukat dönt, vagy sért, akkor rögtön lesz ott, aki, aki az ellenkező oldalon ezt helye, kontextusba tudja helyezni. Helyes, de akkor az a hártók, hol van a Hont és Hannában a hártóknak megfelelő két ember? Na ez a baj. De de akkor itt megállt a fákjás menet. Helyes, hogy... hogy egy rádiónak, aki élő műsorokat enged ki, és tudja, hogy, hogy, hogy milyen uh, témában vagy milyen mozgástérben mozognak azok a műsorok, tehát nem a kertészetről beszélgetnek, ahol mondjuk lehet, hogy nagy viták lehet. Hú, a kertészetről induló műsorok is eléggé el tudnak ferdülni ma napság. És a műsorok is tudom, de, de azért uh, kisebb az esélye. Ott szerintem az, az egy jó irány lenne, és sok mindentől megvédeni egyébként saját magát a, a, az adott. Jó, de hát akkor történelmetlen vagyunk, most egy olyan harról beszélünk, amely ha nem lett alkalmazva a korábbi időben. Hát csak tudja, milyen probléma? Én anno, amikor ez a történet lezajlott itt a bakács körül, egyrészt én meghallgattam a teljes műsor sok más kommentelővel, vagy sok más véleményalkotóval szemben, és meghallgatva a műsort, kérdeztem azt meg Papótól, aki ennek a kuratőrimnek, ha jól tudom a vezetője, egy műsorában szintén így betelefonálva, mert nem azért, betelefonál betelefonálgatós típus lennék, hanem azért, mert szeretek eszmét cserélni vagy vitatkozni, hogy ugyan már mondja el, hogy egyrészt ez ki kezdte el, Törgetni, és hogy milyennek az egésznek az alapja, mert hogy nagyon ködös volt az az egész, hogy a pilosnak a szellemiségéhez nem illő, nem tudom, trallalák történtek. És ő azt mondta, hogy ez a dolog régóta érik. Na most innentől kezdve érdekes a történet, mert hogyha régóta érik, akkor volt időm erre felkészülni. Hát ugye nekem régóta problémám van egy műsorvezetőmmel, vagy egy műsorszerkesztőmmel, akkor van módon Egyrészt vagy egyensúlyozni, vagy vele ezt leülni, megbeszélni, vagy a műsor lassan kivezetni az éterből, Hogyha én azt gondolom, hogy az rossz irányba megy. Egy műsor lassan nem lehet kivezetni az éterből, szeretném ezt önnel megosztani. Hát akkor gyorsan, tök mindent. <gül> Igen, de egy nagy különbség. <gül> <gül> Jó. Szóval, hogy akár át is alakíthattam volna, szóval mindegy, sok minden eszközöm lehet. Ez már az én belső szabályozásomnak a kérdése, hogy én milyen eszközhöz nyúlok, de volt eszköz a kezükben, és egyik se értek, hogy láthatóan hagyták a dolgot eddig elmenni. A másik kulcsmondat az volt, amit a papó mondott, hogy igen, e, már jó felé mentek a dolgok. Na most, akkor mégiscsak valahol szondásták ezt a történetet. Nézze, én a Tilas Rádióval nagyon régen voltam kapcsolatban, az sem volt túlságosan baráti. Nekem ezt itt most mert el kéne felejtenem, ami nem könnyű. De ön hány éves? Én 48. Hány éves a tilos rádió? <gül> 20. Talán 18-20 szerint lehet. Hány éves a papó? Na ezt nem fogom tudni megmondani. De... Hány éves a bakács? Nem tudom. Én ezzel csak azt akarom Önnek mondani, hogy a tévedés minimális kockázatával ez a tilos rádió. És ez nem baj, ez együtt jár az élettel. Ez nem az a tilos rádió, ami annak idején indult. Jó, uh, szóval így Igen, ez valós. Jó, de ehhez az kéne, hogy ezt a tilos rádiót olyan emberek vezessék, akik uh, gyakorlatilag önpusztítóak a szó fizikai értelmében is uh, vannak ilyenek, de ők már vagy külföldön vannak, vagy a föld alatt vannak, vagy pszichiátriai intézményekben vannak, vagy nincsenek olyan állapotban, hogy rádióműsort akar vezetni, vagy egyáltalán nem akar rádió rádióműsort vezetni. De most tekintsük el ettől. A másik az, ami most van, az kicsit a tilos rádiós kanzene. És szándékosan mondtam, hogy és nem karikatúrája. A harmadik lehetőség, vagy negyedik, hogy lenne egy olyan generáció, amely átveszi annak a generációnak a helyét, amelyik ezt létrehozta, ilyet viszont nem tudunk. Az, amiről ön beszél, egy olyan szocializációs probléma, aminek, amiben önnek szerintem egy tízes skálán vagy száz százalékosan ezt véve száz százalékig igaza van, ezzel együtt azt tudom önnek mondani, első beszélgetésünk alkalmával, hogy a helyzet megoldhatatlan. De mi? akkor viszont, hogy miért Azért, mert azok a tapasztalatok, amelyek ma a papót jellemzik, korábban nem jellemezték, és ezek mind beleégnek az ő viselkedésébe, és ennek megfelelően beszél. Az, amit ön mond, mint idézett, Valószínűleg egy rossz indulatú közegben azt mondaná, hogy egy szocialista kulturpolitikus is így beszélt annak idején egy József Attila körös költővel, és könnyen lehetséges, hogy nem sokat tévedne. De ezt idézi elő az élet. Féle úr, én nem szeretnék abban az irányban elmenni, hogy valakiről, aki egyébként most nincs itt, kritikát mondjon. Én azt értem, de ebben együtt mégiscsak ezt tesszük, hát egy, egy jelenségről beszélünk, amely jelenséget emberek hoztak létre. Hát, círánk, szeretnék egy kicsit elpanyolódni. Ugyanis. Messze nem becsülöm azt, amit a papó csinál ezért a közösségért, és szerintem nem sok más mindenki csinálná ezt meg, vagy ha hamarabb bedobta volna a között. Ez tény. Egy-kettő. Én nem mondom azt, hogy az ember nem hibázhat, sőt a papó is hibázhat, és valószínű, hogy most ez történt, hogy az a kuratórium, vagy az a bizottság, aki ezt az egész ügyet úgymond végigvitte, több helyen hibát követett el, és nem biztos, hogy abban követette, sőt, hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy nem abban követette a hibát, hogy a bakácsot letiltottak, hanem ennek a módjában, és a kommunikációjában, ami, a, a, ami számomra megérgethetetlen. Tehát nekem nem azzal van problémám, hogy... De ez korábban se volt másféleképpen. De még egyszer mondom, hogy olyan valakivel beszélek, több konfliktusa volt a, a Tilos Rádióval, én olyan nagyon nem is hívtam a küzdelmet, hallgatóim vívták a küzdelmet a Tilos Rádióval, olyat kaptak annak idején, hogy a falatta a másikat. Értem, amit mond, az is értem, hogy nem szívesen beszél valakinek a távollétében, de szeretném, és nagyon triviális leszek, és nagyon szemét. Egy gyerekkori élményének a szépségét nem biztos, hogy meg tudja őrizni. Jó, nem is Néha igen, néha jó, de most ez mert... Jó, de ves, az, azt a kérdés is föl kéne ennek kapcsán tenni, hogy a Bakács mostani műsorától teljesen függetlenül ez a tilos rádió a szellemiségét, a műsorait tekintve ugyanolyan-e, mint, mint amilyen volt korábban. Amivel persze össze kéne hasonlítani egyfolytában saját magát. Ezt már csak azért is kérdezem, mert ezt a küzdelmet én nap mint nap folytatom, és valószínűleg nap mint nap nyerek, és nap mint nap fesztek magammal, de éppen nem magamról beszélek. De csak gondoljon bele a tilos rádióval való relációjában. Jó, ö, nem olyan, nem is biztos, hogy olyannak kérem is, hogy biztos, hogy nem, mert a műsor... De, de itt megáll a fákéás itt valójában, itt valójában arról beszélünk, hogy, hogy ennek a talapzatán már nem ugyanaz történik, mint ami egyébként akkor volt, amikor az egész más volt, és ön is más volt. Definiáljuk az olyant. Milyen értelemben értjük azt, hogy olyan. Olyan-e a műsorszerkezet, mert az nem baj, ha változik. Olyan-e a tartalom, az se baj, ha változik. Olyan-e a... a... A, a, policy. Nem a policy Nem a policy a benne, a, az őket, a, a műsorokat alkotók e, e, státuszkója, a világban való elhelyezkedése. Um, um, az mindig nehéz kérdés, hogyha valaki elhiszi magáról, hogy fontos. Hát erről van szó. A... Az ott lévőknek, akiket én ismerek, az zöme ebből indult ki. Nem, ebből indul ki. Illetve nem ebből indul ki, ott van minden megnyilvánlásában. Jó. A nem jó, nem jó, hiszen, hiszen pont most... Igen? A tiloshoz kellene valaki, egy, egy olyan nagypapa, aki egy azt mondja, hogy figyelj, figyelj azért te még mindig ugyanaz, a nem két éves vagy? Nem, valószínűleg a tiloshoz nem egy nagypapa kellene. Valószínűleg a tilos rohammal be kéne venni egy olyan csapatnak, amely az ott levőket kijützi. Jó, akkor érdekes kérdés van, Értem a tilosért, ha Amiről beszél, abban tökélet, azt én tökéletesen értem. Um, van, van, van, hogy ne lenne, és, és csak, csak nem azon a mód, tehát hogy mondjam, um, azért ugye a dolog, mert azt mondanám, hogy legyen olyan, mint a hidegkés, de az ember általában, ha fel van háborozva, ritkán szokott olyan lenni, mint a hidegkés. Én hiszek abban, hogy az emberek értelemmel rendelkeznek. De nézzen meg azt a levelezést, amit ott olvashat. Abban valójában egy. Tehát ugye én azt látom, én azt látom a szüleinken, miközben köztünk is van némi kordiferencia, és nem az én javomra hogy hogyan válik valakinek az élettörténete a saját sérelmeinek az élettörténetévé, azon sérelmeinek, amelyeken túl teszi magát és nem teszi túl magát, de amely csinál belőle egy nyomorékot, miközben ő saját magára nem nyomorékként néz. Én is akkor közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy nem vagyok nyomorék, de nyilvánvalóan a 20-30 évvel korábbi énemhez képest az vagyok, független attól, hogy mit állítok magamról. Ha elolvasza azt a levelezést, abban nyomorékok érnek nyomorékoknak különböző sérelmek vannak felhorgadva, és abban a tisztító szándék amit önben tisztelek és amely talán ott van bennük is annak az csak a sepriüknek egy részével érinti és az összes többivel mást érintenek és most meg fogom dicsérni magamat akkor amikor azt mondom, hogy ebben a mostani beszélgetésben a saját személyemet olyan mértékben vettem ki ami erre máskor kevéssé voltam hajlamos de talán ez mégiscsak így természetes fialáltás, tudja? Tehát ez egy olyan önpusztító munka, amiről ön beszél, mint amikor egy agysebész dolgozik, hogy miközben valamit el akar távolítani, az összes épp részt ne sértse. És csak azt vegye onnan ki, ami egyébként a beteg. Több beszélgetést olvastam. És tökéletesen igaza van, a. Valame, valahol írtam is kommentben, hogy megértek azok a, és akkor most ez e, próbáljuk meg úgy, de nem tudom úgy megfogalmazni, hogy ne tűnjön majd szexistának. Tehát megértek azok a lányok, akik egyébként az antifasista, e, gondolkodás gondolkodásmódban nagyon is ismertek, akik mindenféle e, ilyen koerhói e, mélységű dolgokat tudnak magukról e, hozni és e, kommentelni, és náluk az általános igazság. És, e, mivel dolguk más nincs, ezért uh, hangerővel mindent lenyomnak. Na most uh, annélkül, hogy bármilyen input be menne, tehát ők uh, eldöntötték és mondják, és onnantól kezdve legyőznek a rutinjukkal. Um, sajnos ezt tapasztalom. De ez nem a tilosra igaz csak. Tehát abban ne tévegyünk hogy ez most a tilos miatt van így, vagy a tilos övező emberek ilyenek, vagy a tilos uh, készítői, vagy bármi más. Ez sajnos... Uh, Kortümet, hogy olyan szinten van a kommunikáció egyrészt nem tanítva, másrészt pedig e, már annak a formája és, és módjain, másrészt pedig olyan szinten nincsenek meg a terepei. Jó, o itt meg kell, hogy álljunk. E, Nekem van még számtalan mondanom, de az későbbre is van, de kilenc óra van, én visszahívnám önt, viszont elkérnem a telefonszámát, mert már nincs adásban. Mondja, legyen szíves. Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő, Fiala János. Ördese az illetőt, de visszatérnék oda, amit abba hagytam, ha ismét telefonálnak, ismét fel fogom venni. Tehát azt mondtam, hogy két problémám van a show-fi alkotóinak viselkedésével, és hogy az én szememben maga a film és az alkotó viselkedése, nem lassan elválik. Tehát most már a távolságot tudom érni a két út között. Egyrészt ugye a capelli -ről beszéltem Rőli Géza fején, ami nem volt való és díszletnek, és jelmeznek gondoltam az ő megjelenésüket a Kossuth-térem. Szemben va aki azt mondja, hogy ma már Orbán viktor úgy lehet megdönteni, hogyha az ember nem úgy tiltakozik ellene, mint hogy korábban. Nem. Tehát abból adódóan, és ez egy nagyon érdekes folyamat, tehát miközben szembe megyünk azzal, amit mi pc gondolunk, és sor olyan dologgal is szembe megyünk, amit közben, tehát azért, mert én gyerekkoromban megutáltam evőeszközökkel enni, és ma mindent kanállal is kézzel eszem, tisztában vagyok azzal, hogy az Erzsébet királynő fogadásán, királynő fogadásán, ezt nem tehetném meg. Ha tehát ezt meg akarnám tenni, akkor egyszerűbb, ha nem megyek el, mert egyébként egy olyan botrányt okozom, vagy okozok, amit ha élennék a John Lennon és 28 éves lennék, akkor beleférne, de a mostani életkoromban és a mostani státuszkommal nem fér össze. Nevetséges lenne. Így aztán az ő megjelenésük ott a Kossuth-téren valamit lefényképezésük nem más, mint annak a körjáratnak a kritizálása, Amben ők a Káni Nagydíj átvételétől kezdve a Golden Globe-on keresztül az Oszkári adásik közlik, hogy ez egy milyen e, hacsukaparád, és ebben milyen borzasztó részt venni, e, nem kell benne részt venni. És akkor az ember nem kell, hogy ilyen mondatokat mondjon. Egyszer átvenni! Orbán Viktor kezéből, Áder János kezéből, vagy csak Orbán Viktorral kezet fogni a kosudíjat, majd ezt követően kimenni és hallgatni, vagy bele is lépni az Orbán takar egy kórusba, ha ez porcelán lenne, akkor elpatton. Nem bírna. Az emberi lélek bizonyos szempontból többet bír, mint a porcelán. Nézőpont kérdés, hogy ez pozitívum-e vagy sem. Még egy dolgot szeretnék mondani. Ez pedig az, hogy én Sándor Máriáról nem gondolok semmiot. Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon butanő. Én Puklistváról nem gondolok különösebben sokat. Azt gondolom, hogy közszereplésre teljesen alkalmatlan. Pilc már nem gondolom pontosan ugyanez, de maradjunk Sándor Máriánnal és Pukli a kérdés az, hogy ami most van, és ami őket felszínen tartja átmenetileg, mert tartósan alkalmatlanok, abban nekem az alkalmatlanságukat kell meglátnom, vagy azt, hogy valamit létrehoztak, és annak jelleg az élén vannak. És én nem önkritikát gyakorolva, de átgondolva, mint azt, ami az elmúlt hetekben, hónapokban, de természetesen az élettapasztalatom révén az elmúlt évtizedekben volt, én nem akarnám a világot megmenteni és megváltozni. Sándor Máriával és Pukli Istvánnal, nem szeretnék beszélgetni velük. De tisztelettel nézem azt, amit tesznek, annak érdekében a tiszteletem jó szó. A jó szemmel nézem, az se jó szó. Hasznos figuráknak tartom őket abban az értelemben, hogy ami itt van, megváltozhasson. Ez nem egy forradalom, de a forradalom lenne Sándor Máriát és Pukli Istvánt elsőként ham, ham bekapná ez a forradalom. Talán szobruk se lenne. De ma 2016. március 16-án erre a két emberre egy tízes kállán tízesre van szükség. Akkor tehát, amikor az ő tevékenységüket kritizálom, egy olyan értelmiségi attitűdöt alkalmazok, <tosz> amelynek tulajdonképpen sem értem. Igazam van, amikor ezt a kritikai attitűdöt megjelenítem, de ha azt nézem, hogy mihez biztosítanak cipőkanalat, Sándor Mári és Pukli István, és ha azt kérdezem, hogy én azzal a fele nagy értelmiségi öntudatommal, ami egyébként nekem van, tudnék-e hirtelen biztosítani két másik ilyen cipőkanalat, akkor azt tudnám mondani, hogy nem. Magyarul, mind Sándor Máriára, mind a Puklira szükség van. És itt vége a történetnek. Ez tök jó, hogy ennyi e-mailt küldenek. Végül is be is telefonálhatnának, de amúl egy sincs. Nem fogok velük beszélgetni. Nincs miről. Nézem az egészet... Nézem azt, ahogy ez egyszer átfordul valamivé, és azon gondolkodom, hogy nekem ebben mi a szerepem. Hogy van-e egyáltalán benne szerepem. Ez pedig egy olyan pillanat, amikor egyetértésüket, kritikájukat, hozzátételeiket a 0679300995 és a 0679300996-os telefonszámunk kéne megtenniük, most e-mailt küldeni, nagy, nagyjából olyan, mint amikor a búvárkódnak beletört a fúrója a hajóba és valaki azt írja, hogy van egy boltot most éppen lehet kapni, mennyit van Köszönöm szépen. 0670 930, 960, és 0670 930, 960, 96. figyelek, ha van mire. Szóval. Szia, Belet Kicsaba vagyok. Szia. A Saulhoz akartam csak hozzászólni, mert igazából nem akartam, mert egyetértek veletek. Kicsit fölöslegesnek sérültem, betelefonálok, de, de engem is teljesen kiakasztottam, a ez az abszolút poz pozőrségnek vértem ezt a dolgot, annak ellenére, hogy már beszéltünk, hogy én nagyon szeretem őket, főleg a Gézát. De ezt majd vele is. Jó, én nem tudom, hogy bármelyikkel is fogok erről beszélni, én azt tudom, hogy egy normális hatalom, ha ez egy normális hatalom lenne, akkor elröhögné magát. Az a baj, hogy az a tüntetés, ami a, a, a parlament előtt volt, az nem egy normális hatalom ellen való tüntetés volt, így aztán így jön létre az a hőmérsékleti különbség, amit nem nagyon... Én pont akkor, figyelj, amikor elindultak a hősök teréről, bennem egyetlen egy dolog volt, az ugye három órakor volt, azon gondolkodtam, hogy fél ötig vajon mindent oda fognak-e tudni adni, hogy azok az emberek, akik egyébként átveszik Kövér Lászlótól, Áder Jánostól, Orbán Viktortól a díjaikat, kellő időben el tudnak-e onnan távozni? Mint a példa mutatja is. Igen. Figyelj, ha én most nagyon hülye lennék, ami nem áll távol, akkor azt mondanám, Gyerekek. Hát igen, na mindegy, hát ez, ez abszolút nem tanap, tanap engem már eléggé, eléggé milyen érintett ez a történet, mert pont elkerülték egy éven keresztül ezt a pozősséget, meg mindenféle csapdát és aknát, ez egy teljesen szorosleges. De az elmúlt időben csak ezekbe léptek bele, és most abban lehet bízni, hogy most már a kossuth után legfeljebb az Isten veregetheti meg a vállókat, de arról úgysem lesz és utána lesz módjuk a vissza. Jelen biztos hát nézd, ha van, akkor meg a na, nagyobb jelentőségem, azt, azt még én is megnézném, szóval ember legyen a talpán, aki egy ilyen díszmenetben végig normális tud maradni, maga a film sajnos vagy hál' Istennek inkább egy olyan esernyő maradjunk abba, hogy hál' Istennek egy olyan esernyő, ami megvédi őket mindentől most már eléggé van ázva ahhoz, hogy ezt az esernyőt ne kelljen a fejük fölé tartani, és valami mással foglalkozzanak, de se te, se én nem voltunk oszkárdiasok, és elképzelni se tudjuk, és ha megpróbálnánk elképzelni, akkor sem tudnánk. Gondolj bele be a szerencsétlen rőrikbe, aki elment innen 200 éve, egy nő miatt, meg két gyerek miatt, aztán lett egy újabb nő is, újabb két gyerek, egy, egy költő, aki irány, senki nem érdeklődik, egy filmrendező, aki aki nem akart filmrendező lenni, találnak neki egy szerepet, amit nem is rászárnak, azzal pedig egy olyan karriert fut be, hogy most hirtelen, közel az ötvenhez, az képzelheti alappal vagy alapnél hogy mindazt meg fogja tudni csinálni, amit korábban nem, miközben mind a ketten tudjuk, hogy ez csak részben igaz, különös tekintettel arra, hogy, hogy egy egy oszkárdiasnak mást enged a világ, miközben a tehetség az nem ennek mérvé, örvén van, tehát valaki nem lesz attól tehetségesebb költő, hogy oszkárdias. Tehát ember legyen a talpának ilyenkor helytáll. Az biztos. Oké, okay, köszönöm. Nagyon szívesen. Nincs köszönöm. mit. Nincs mit. És ugyanez vonatkozik a Puklőre, és ugyanez vonatkozik Sándor Máriára is. Tudják, ők az a sor, az a tüntető sor, akit a csendőrök elsőként lekaszapolnak. Meghalnak. Itt a szó fizikai értelmében nem kell, hogy meghaljanak, feláldozzák magukat. Amikor Pukli István elmondta a családja összes bűnét, ott valójában nem a karaktergyilkosságot előzte meg, ott azt mondta, hogy ide lőjetek, és mindjárt öngyilkolta magát, nem halt bele ugyanezt mondtam egyébként a Tilos Rádióra, hogy éljen az önfeljelentés lehetőségével, kíváncsi volnék, hogy egy ilyen szituációban hogyan dönt a médiatanács. Kíváncsi volnék rá. Meg hát kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy kik lesznek azok, akik csavai Gábort követik, akik a Bakácsot követik, akik Pukli Istvánt és Sándor Máriát, és hát látsák be, ki az, aki majd engem fog követni. Ennek az Orbán Viktornak, aki most az ország véleim van, neki mennie kell. Nem kell takarodnia. Én azzal is kiegyezem, ha kiózanodik, és <gül> ugye egy műsort nem lehet kifezetni. Orbán Viktor pontosan azt teszi, amit a megérzései diktálnak. A kérdés az, hogy amikor az ember elhátrál a falik, akkor onnan vissza lehet-e jönni. Mint tudjuk, a vívóknál van ott egy vonal, amit ha kilépnek, akkor kilépnek a Ez A szó képletes értelmében van a fal, még szebb. És onnan az illetőnek vissza kell jönni. Orbán Viktornak ezen visszajövettel elméletének lehetséges, hogy fizikailag, történelmileg ezt meg tudja -e tenni, meg akarja-e tenni. Tehát erre nem választ. Ha az elmúlt időszakot veszem figyelembe, és nem 2010-et nézem, hanem az egész pályafutását, arra egyértelműen nem a válasz, és két szóval is nem. Rövidesen visszajövöm az előző telefonálót, ha valakinek ehhez itt most hozzászólni valója van, figyelek, ha nincs, akkor telefonálok 0679.300.995 és hat. 06 jelentősen vissza fogom fogni az értelmiségi gőgömet az elkövetkező időszakban, de nem azért, mert hogy, hát, hogy kontraproduktív. Hiába van igazam, azzal nem feltétlenül az eseményeket szolgálom. Sőt, azt se feltétlen szolgálom, hogy én eljussak oda saját magam, ahova el szeretnék jutni. Senki nem akar hozzászólni? 0670 930995 és 0679.3996 először. Aki az előbb betelefonált 9 óra környékén, ő se akar megszólalni. 0679.3995 és 0679.3996 másodszor. 0679.395 és 0679.396. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden utolsó adás. Szeretném elmondani, hogy hosszú idő után abba a helyzetbe kerültem Gyurcsány Ferenccel, hogy ma kérdezte, hogy nem leszünk egy 835-kor, ami azt mutatja, hogy Imáron számára is fontosak ezek a beszélgetések. Tegnap senkit nem értesítettem, Duronelli Péter sem. Hosszú külföldön voltam. Remben, csak az üdvözlöm, ez tisztán olyan volt, mint egy üzenetrögzítő. Közben betelefonált uh, G.I., aki teljesen ki volt akadva, mármint a saját telefonon, és mondta, hogy ön hogyan tett tönkre különböző műsorokat, mindig ugyanazt mondja, és hogy nem érti a tilos rádió működését. Ah, jó, hát van ilyen, aki ezt gondolja. Még az is lehet, hogy igaza van. Valamit, és itt meg kell állni. G.I. az én szememben egy őrült, de egy nem egy értelmetlen őrült, és az a rádió, a adott esetben két ilyen értelmes őrültet, mint önt, és őt fel tudja sorakoztatni, még akkor is, hogy egyébként nyílt színelő kinyírnák egymást. Az azt jelenti, hogy ez a rádió valami tud. És aki nézi azt a, azt a levelezést, az közben lehetséges, hogy egyetért velem, de ezzel együtt ma ez a tilos rádió tud valamit, az egy másik kérdés, hogy milyen mértékben emlékeztet arra a tilos rádióra, ami annak idején létrejött. Szerintem nem emlékeztet, itt hagytuk talán abba, vagy nem tudom pontosan már, hogy hol, de nem is biztos, hogy ez baj. A, a kérdés az, és nekem ez volt a fő kérdésem, hogy mik azok az elvek, amik alapján ez a döntés született, vagy bármilyen döntés születhet. Vannak-e ezek az elvek leírva valahol felolvashatóak-e? Ami nekem a problémám volt, és erről még nem beszéltünk, az az, hogy a tíros kommunikál kifelé, nem lenne neki kötelező, de megteszi viszont ha megteszi, akkor azt a kommunikációt úgy kéne csinálni, hogy én aki olvasom, én ne érezzem azt, hogy fél információkkal van betöltve. Nézze, én ezt értem, én példa hasonló esetben, lehet, hogy naptárilag meg tudnám mondani, hogy én Puzsér Robert-tel, Bakás Tibor settenkedővel hányszor, milyen alkalomból és milyen hosszan beszélgettem. És akkor persze itt felmerül az a kérdés, hogy nekem aki egyébként semmilyen rádióban nem voltam főnök, és ezekkel az emberekkel önként és beszélgettem el, belét, hogy ők is önként és beszélgettek el, valójában jót tettem akkor, amikor elbeszélgettem velük, hiszen, és akkor vissza kell oda mennünk, amit ön megfogalmaz, vajon belefére e ma valamilyen zsákba, és legyen a zsákra ráírva, vagy szólásszabadság, egy olyan műsor, mint amit a Bakács készített, és amely egyébként nem vonta volna maga után a tilos rádió önkorrekcióját. Ez egy olyan kérdés, amire én nem tudok válaszolni. Hát az én zsákomba belefér. Az én zsákomba belefér, de megint a kontextus nekem a kérdés. Nem véletlenül, hogy megyek mindig ide-vissza. Mert hogy szerintem akkor működik jól egy médium, és akkor most legyen rádió, vagy a tilos, vagy több mint egy melyik rádió, hogyha képes arra, hogy véleményeket ütköztessen, és minél többféle szereplőt meg tudjon szólaltatni, és hangot tudjon nekik adni, mert valahol mindig a közös nevező az, ami a, a valóságot jól fogja tükrözni. Ha én mondjuk a tegnapi eseményekkel kapcsolatban, ami hát gyönyörű volt, ami történt, a, akkor én mondjuk az, a kávintéren vagyok, akkor ott ki tudtam volna választani biztos egy olyan pontot, ahol szereóba hallom a két szöveget, Uh, vagy megbolondultam volna, vagy szint szintetizáltam volna valamit, de, uh, és akkor ez még csak két helyszín. De minél több helyszínt bekapcsolunk ebbe a történetbe, annál valószínűbb, hogy jó képet kapunk arról, hogy mi megy most az országban. És ez szerintem igaz egy rádiomisorra is, hogy lehet, hogy egy maga egy rádiomisor nem bír el, uh, vagy nem az a formája, hogy nagy kerekasztalokat csináljanak, és ott tényleg mindenki mindig ráérjen, és bemenjen, és, és vitatkozzon. Tehát lehet, hogy nem lehet mindig a bakács mellé állítani valakit, aki képes vele érdemben vitába szállni, de akkor kell másik műsor csinálni, mert ezt megteszi. Tehát, e Igen, csak jól beszélt, ilyen párokat e csak az ember fejben tud létrehozni, mert ugye ön most arról beszél, mert tételező fel, hogy a bakács... E Honti, Hanna műsor előttem hangzik el, Hont is Hannája, és én felrúgom a műsorrendet, és egyszer csak azt mondom, hogy emberek én ebben nem tudok mit kezdeni, beszéljük meg. De ennek a valószínűség roppant kicsi. Ugye Elvileg abban a közegben, amiről ön beszél, már csak azért sem lenne eljárás egy ilyen rádióval szemben, hiszen a kiegyensúlyozottságot nem egy műsorban, hanem egy nagyobb kontextusban kell vélni, nem csak annak a műsornak, hanem az egész rádiónak a kontextusában. A kérdés az, hogy az, ami valahol történik, azt más, más dolgok egyébként, amelyek természetesen ugyanerre a területre vonatkoznak, hogy szakács műsorral nehéz lenne ezt kiegyensúlyozni, megteszik-e azt, hogy azt a mérget, amely egyébként 1 egy centiliter vízben halálos, 5 köbméterre higítják, és 5 köbméterben már nem e, halálos. Ez Ő. sajnos ma e, nem elvárható. Az a kérdés, hogy rosszul teszi a mindenkori állam, tehát nem ez, a mindenkori állam, amikor azt mondja, hogy bünteti az 1 centiliter vízbe való arzéncsepegtetést. Ez egy olyan kérdés, amelyre ön most valószínűleg azt a választ adja, hogy vagy abszolút rosszul. Ugyanis mekkora szeletet meccünk ki egy műsornyit, vagy egy műsorból egy, egy tízperces részt, vagy egy ötpercest, vagy kétperces, vagy csak egy szót. Tehát a, a, a kimetszés szerintem mindig hibás, minél távolabbra nézünk valamit, annál inkább valós képet kapunk, tehát ha én egy szóért vagy egy műsorért büntetek, az hiba. Én ezt értem, de a szólásszabadságnak, mint tudjuk, avval együtt, hogy a szólásszabadság az egy ilyen határtalan dolog, mégiscsak vannak határai, amit az emberi méltóság képez. Tehát ott, ahol ott, ott tehát az, a, a szólásszabadságnak ön is meg tudja állapítani a határait, azokban a konkrét esetekben, amikor önnel szemben úgy, úgy nyilvánul meg más szólásszabadsága, ami egyszerre csak önt éri, és önnek erre nem az a megoldás, hogy fogja magát és elmegy, hanem az, hogy elmegy vagy reagál, és az már pontosan az, mint hogy az állam cselekszik, csak nem ugyanaz. Hogy lehet a szólásszabadságot helyén kezelni? Szerintem kétféle módon, nem, nem jó, nem jól mondtam, nem helyén kezelni. Hogy lehet a szólásszabadságával idézőjelben vagy sem elbánni? Kétféleképpen. Az egyik, hogy uh, tilalomfákat állítok és büntetek. Nem, rosszul gondolkodik. Én rájöttem, hogy a szólásszabadságot abban a közelben, ahogy ön fogalmaz, hajlandó vagyok a kesztyűt, de nem párbaj értelemben. Úgy lehet felvenni, hogyha az ember, Tételezzük, hogy valaki ezt a műsorot hallgatja, és nagyon utálja. Gyűlik-gyűlik benne a méreg, és ezt meg is írja a bakácsnak. És más is megírja a véleményét a bakácsnak, más meg azt írja, hogy nagyon tetszik neki. És akkor a bakács a következő alkalommal, én elég jól ismerem, én aznap délután hosszú órákat töltöttem vele egy légtérben, meghallgathattam az egész történetet, de ez most csak arra fölmondom, hogy nem volt teljesen felkészületlen, de erre azt is lehet mondani, hogy lényegtelen fontos akkor a következő műsorban, ami egy hét múlva van, akkor az ember azt nézi, hogy van-e valami elmozdulás. Nincs, semmit nem szól. Akkor két hét múlva, három hét múlva. Ez azt tudja, az az ideális állam, amiben ön és én is szeretnék élni, és amely ideális állam soha nem fog létezni. Mert abban az ideális államban, ahol ön létesni szeretne, lehet, hogy 12 évvel később. 10, ugye ez én műsorom, az 16 éves, ez így aggasnyán az itteni műsorok között, a Magyarországon fut, Ráadásul egy párszor kiirtották, aztán valahogy felélet lett az Hol van ma Magyarországon bárki, aki 12 évvel később azt mondja, oké, okay, megérett arra, hogy kivegyük abból a körből, ahol egyébként egy cetli van rajta, hogy esetleg egyszer talán. Érti, amit mondok? Hogy... Hány ilyen dolog van? Figyelj, ez maga a megdicsőülés. Az egy másik kérdés, hogy amikor önnek evvel szemben jönnek, akkor 12 évvel később azt mondja, hogy Istenem, miért nem mondta 12 évvel korábban? De hát sajnos az életnek a bölcsőség ilyen, de hogy ezt valójában egy életnek így produkálnia, tudnia kell a szólásszabadság és bármilyen más fronton, Hát, nézze! Ha a régi én hallgatok, akkor igen, mert akkor baromi idealisztikus voltam. Ha mostanéremre hallgatok, akkor most is szeretném, de azt kérdezné tőlem, hogy ez megvalósítható-e, hát nagyon Jó, bajba lenne. Én is az, embust, de az embutista hogy én vagyok, de azért szerintem most ha nyerünk inkább vissza a sajtószabadsághoz, mint sem ahhoz, hogy hogyan bölcsülünk meg vagy sem, mert a kettő nagyon más út. Ha arról beszélek, hogy mi a szólásszabadság, vagy a sajtószabadsága, a kettő azért bizonyos tekintetben összefügg, akkor én azt gondolom, hogy az egy elvárható dolog, hogy vegye tudomásul szerintem az ellenőrző hatalom, hogy mi a természetes mozgás egy adott médiumban. Tehát, hogyha... De ne felejtsen, hogy sajtószabadság az, amikor a Bruce Willis a Die Hardban egy olyan hordóban van, amiben berakják az ellenségei, mesztelen, hogy utálom a négereket, és akkor jön a Samuel L. Jackson és beviszi az őrtségüzletbe és leszedi, mert azt mondja, hogy ezen a környéken így nem ajánlatos viselkedni. Szólásszabadság. És emlékezzen vissza a Charlie hebdo -ra. A Charlie hebdo senki nem akart, hogy azokat a karikaturistákat halomra lőjék. Ezzel együtt mindenkiben szerintem... E valamilyen hihetetlen pici részben ott volt benne, hogyha egy karikatúra túlmegy azon, mint amit másnak szent és sérthetetlen, annak következménye lesz. Persze. Senki nem azt az gondolja, hogy az a jó, ha lelövik. Most már csak az a kérdés, hogyha egyébként valaki egy szennyiratot ír, vagy, vagy bedob egy cetlit és lelövi, az egy minőségi, vagy mennyiségi különbség. Én most képes vagyok azt mondani, hogy mennyiségi és nem minőségi, mert a minőségi az lenne, ha egyébként egy ilyen karikatúra rám, mint egy mélyen vallásos emberre, rossz a példa, mert nem vagyok az, olyan hatással lenne, hogy azt mondanám, hogy nincs jelentőség. De mert mi így működik. Ha, Hát, hogyha, bocsánat, most akkor jó, hogyha, ha erről beszélünk. Hogyha egy karikatúra az én vallásomban engem fel tud bosszantani, ki tud hozni a sodromból, megingatja a hitemet, ott akkor ná, nem a karikatúrával van baj. De nem meg tudja ingatni a hitemet azt gondolt, figyelj, próbáljon ön bemenni egy mecsetbe cipővel. Okay, okay. Próbáljon, figyelj. De, de próbáljon bemenni cipővel. Csak felbosszan. De nem bosszantja föl. De, de nem bosszantja föl. Azt onnan úgy rakják ki, nem hiszem, hogy jól lenne neki Na de állj, állj. A karikatúrát nem egy mecsetben helyezték el, hanem a maga felületén megjelentetik. Az a szabadság része. Az a szabadság része, de az, aki egyébként mélyen vallásos és megy, az utcán is meglátja a címlapot, azt gondolja, hogy ez is több annál, mint amit egyébként ma a világban megengedhetnek ez az ő meggyőződésével szemben. Gondolja azt, de ha ezzel együtt bármilyen ellentetre ragadtatja magát, ami a másik elpusztítására, ellehetetlenítésére vonatkozik az már nem a szabadság része. Önnek ebben igaza van, ezt, ezt követően a terroristák bíróságra mennek, és beadják a keresetüket. A bíróság valahogy dönt. Valakinek igazat ad. Titelezzük fel, hogy a potenciális terroristáknak ad igazat. E Jaj, meg igazat, hát nincsen olyan e, jogalap, ami engem felhatalmazna bárkinek az életének a kioltására. Én ezt értem, de már rég nem erről van szó, rég arról van szó, hogy az a címlap abban a formában nem jelehet meg. Tehát a, ott már a sárdi ebdó terroristái azok egyszerű feljelentőkké válnak, akik egyébként bírósági útra visszik, ezt is tételezik fel, hogy megnyerik. Oké, okay, tehát hogy akkor nem, nem henteltek volna, hanem csak szörjelentik. Igen, de most azt kérdezem öntől, hogy, és az valamilyen büntetéssel jár, azt érti-e, és gyakorlatilag itt van a macska elásva, vagy a kutya, vagy a tücsök, tök, tök, tök el tudja ezt képzelni, hogy ön egy tulajdonos, akit egyfolytában cseszegtetnek azzal, hogy állandóan nagyobb büntetést kap az újságja, mint amennyi bevételt hoz, és ön mégis tartósan azt mondja, hogy ennek nincs jelentősége, mert ennek a szellemisége annyira fontos. Ilyen lehet, hogy egyszer vagy kétszer előfordul, de az élet természetes rendje az, hogy az újság tulajdonosa megelőző lépéseket tesz. Nem, nem, nem, várjam, én máshogy gondolom, hagyd mondjam el. Én azt gondolom, hogy ha én vagyok egy tulajdonosa bármilyen médiumnak, amit cseszegetnek, és ami alól kifogy a pénz emiatt, akkor, akkor egyetlen egy döntésem van. Tudok még szerezni pénzt, vagy nem. Nem az a döntés kér, tehát az nem kérdés, hogy megváltoztatok. Jó, erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, nézze, kénytelen a saját példában előjönni. Nem. A tulajdonos azt mondja, János Kám, vagy változtatsz, vagy mehetsz. Hát akkor már el kell menni. De az nem működik, hogy... Én elmentem, ki is raktak, de a következő helyen is ezt mondtak. De azt nem lehet, hogy a világ úgy működjön, hogy én azt el kell, hogy fogadjam, hogy az nem változtatok, vagy a szólás szabadságát csorbítom, azért, mert a... Jó beszéd, így, így jönnek létre a, a földön futók, akik legfeljebb abban remélkedhetnek, hogy igazok volt. Hát... Oké, okay, akkor azt mondom, hogy annyi számos és számtalan helyzet van, hogy az ember kommunikáson, nem véletlenül mondom az internetet, szinte ingyér van. Igen, de az internetnek ez a világa ugyanakkor nem minden vonatkozásban csereszabatos azzal, amiről mi beszélünk. A, ez a világ egyre inkább kell, hogy legyen, és ha tetszik, hanem. Az. Isten mencs, hogy az én rádiómi olyan kommentek olyan számban elhangozhassanak, mint ami a Facebook oldalamon valami a tárgyi tudásoktól, hemzseg, tévedésektől hemzseg. És ennek következtében előbb ő azt kéne kijavítani, és utána érdemben hozzászólni, de akkor már teljesen fölösleges, nem. Az egy egészen más műfaj, a kettő végig együtt fog fennélni, nem fogja legyőzni az internet ezt az elektronikát, és az internet maradjon is meg. De én azt tudom önben mondani, hogy a Felnőtt ember működik úgy, mint a Csabai, aki alkalmatlan a Tilos Rádió kuratóriumi elnökségére, de nem azért, mert meghűlt, hanem azért, mert felnőtt lett. Egy felnőtt emberben olyan megfelelési kényszerek vannak, amelyek egy fiatal emberben még nincsenek, és amely megfelelési kényszereknek az X százaléka után az illetőnek be kell látnia azt, hogy számtalan funkcióra alkalmas, erre már nem. Általában ezt az emberek nem szokták megtenni, és ezt nem lehet a terhükre róni. Értem, hogy, hogy milyen értelemben használja azt, hogy felnőtt lett. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha ezt egy kuratórium viszi, akkor ettől függetlenül uh, Csabai vagy Papó uh, még alkalmas lehet ennek a vezetésére is akár, mert szintetizálhatja azt a sokféle valamit, ami abban létrejön. Tehát nem ezzel van a kérdés. Azzal van a kérdés, hogy itt a kuratórium egésze, hogy dönt. Ez nem tudok hozzászólni. E ez ez hát. nem tudok hozzászólni. Nem. E -e csak a saját példámra emlékszem, de azzal nem szeretnék előjönni. Oké, okay, de nem a papó a kérdés ebben a kérdéskörben. Hanem... De, hogy nem az, de ő végül is vállalja, tehát hogyha neki ez nem tetszen akkor lemondana, de hát már nagyon hosszú idő óta nem, az. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nagyon nem. Tudja mi a baj? Az a baj, hogy műsorkészítők azóta is önként dalolva állnak be a mögé, hogy a bakácson most jól el kell verni a port. És ez nem direktíva. Ez, ez nem tudok hozzászólni, hogyha így van, akkor ez a közösség méltatlan, és akkor a csabainak emiatt kell felállnia. Most elköszönök, viszont hallásra. Mi? És most. Közéleti háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János.